Засадничого, я була б тоді кимось іншим. Нам би тоді бракувало, Мак не знав, як правильно сформулювати запитання. Любові є стосунків, любові стосунки, можливі тільки тому, що вони існують в мені. Любов це не обмеження, це вміння літати, я. Є любов. Наче у відповідь на висловлене твердження задзвонів таймер, пташка здійнялася з місця і вилетіла у вікно. Політ Сойки, за яким спостерігав мак, викликав у нього непідробне захоплення. Це було так вражаюче, що навіть цілковита розгубленість і великий сум не завадили йому. У присутності цієї темношкірої жінки він відчув упевненість і спокій. Ти ж розумієш правила вона своєї? Якби в мене не було об'єкта любові, або точніше, когось, кого я люблю, якби у мене самої не було можливості для таких стосунків, то я взагалі була б нездатною любити. У вас був би Бог, який не вміє любити, або, можливо, у вас був би Бог, який, коли йому заманеться, обмежував би любов у собі. Такий Бог діяв би без любові, що було б катастрофою, і це точно не я. Після цих слів тато підвелася, підійшла до духовки, вийняла звідти свіжоспечений пиріг і поставила на стіл. Потім повернулася і, ніби рекомендуючи себе, проголосила, Бог, той, яким я є, не може існувати без любові. Мак знав те, що він чує, хай би яким складним воно здавалося, є чимось надзвичайним, навіть неймовірним. Таке враження, що її слова огортали його, промовляючи більше, ніж насправді було сказано. Хоча він не одразу всьому повірив, якби тільки це було правдою. Життєвий досвід стверджував протилежне. Ці вихідні Ми присвятимо питання особистих стосунків і любові. Я знаю, ти багато про що хочеш зі мною поговорити, але зараз тобі краще піти вмитися. Інші вже йдуть вечеряти. Вона пішла з кухні але раптом зупинилася і озирнулася. «Макензі, я знаю, що твоє серце сповнено болю, гніву і сум'яття. Поки ти тут, ми разом, ти і я, з'ясуємо, як тобі допомогти. Однак я хочу, щоб ти зрозумів. навколо відбувається набагато більше, ніж ти можеш собі уявити чи зрозуміти». «Навіть, якби я тобі пояснила. З усіх сил спробуй зберегти віру в мене. Хай би яка крихітна вона була. Добре?» Мак опустив очі і дивився на підлогу. «Вона знає, — думав він. — Крихітну? Його крихітну можна було порівняти з порожнім місцем. Кивнувши на знак згоди, він подивився вгору, я знову побачив шрами на зап'ястях. «Тато!» Мак нарешті вимовив це слово тоном, який видався дивним, але він робив усе, що міг. «Так, любий?» Мак намагався добрати слів, щоб описати, що насправді відбувалося в його серці. «Мені так прикро, що тобі, тобто Ісусу, довелося померти». Жінка обійшла з тіл і знову міцно обійняла мака. «Я знаю, що тобі прикро. Дякую. Однак тобі слід знати, що ми зовсім не шкодуємо. Воно було того варте. Чи не так, мій сину? Вона глянула на Ісуса, який тільки-но війшов до хижі. Саме так він помовчив, потім знову подивився на мака. Я зробив би це навіть заради тебе одного, мовив він приязно. Мак, вибачившись, пішов до ванної кімнати, де вимив руки і умився, а потім спробував зібратися з думками. «Бог на причалі. Молімося, щоб людська раса ніколи не покинула землю і не забруднила всесвіт своїм беззаконням. Клайв Люїс. Мак був у ванній. Дивлячись у дзеркало, він витирав обличчя рушником. В очах, які дивилися на нього, він намагався побачити ознаки божевілля. Чи все це відбувалося насправді? Звісно, ні. Це просто неможливо. Він повільно простягнув руку і торкнувся дзеркала. Може, це галюцинації, які з'явилися під впливом горя та відчаю? Може, сон? Може, він заснув у хижі і замерз від холоду? Можливо. Раптом із кухні долину в жахливий гуркіт. Мак... Завмер. Якусь мить стояла мертва тиша, а потім несподівано почувся несамовитий рехіт. Зацікавившись, мак вийшов з ванної кімнати і зазирнув на кухню. Мак вразила сцена, що розгорнулася перед його очима. Виявилося, що Ісус перекинув на підлогу велику миску тіста чи соусу. Усе розляпалося навколо. Миска, напевно, впала неподалік від тата, бо край її спітниці та босі ноги були вкриті липкою масою. У трьох вони так сміялися, що, як здавалося макові, не могли навіть дихати. В сараю згадали щось про незграбних людей, і всі трьох знову почали реготати. Нарешті Ісус прошмигнув повз мака, повернувшись за хвилину з великим тазом води, Є рушниками. В сараю вже витирала масу з підлоги та шафи, а Ісус підійшов до тати і, ставши на коліна, почав вичищати її одяг. Згодом перейшов до ніг, обережно підняв одну, потім другу, поставив у воду, де відмивав їх і масажував. «Ох, як добре!» – вигукувала тато, поки він це робив. Мак стояв на порозі і спостерігав за всім, що відбувалося – у його голові вирували думки. Оце так стосунки всередині Бога, так гарно, навіть привабливо. Не мало значення, хто завинив, розбивши миску, не мало значення, що всі вони залишилися безвечері. Найважливішою була повнота любові, яку вони мали одне до одного. Мак похитав головою. Це так відрізнялося від того як він ставився до своїх рідних. Хоча вечеря була проста, вона все одно здавалася бенкетом. Якась пташка запечена в апельсиновому манговому соусі, свіжі овочі присмачені невідомо чим. Все соковите, пряне, наперчене, Такий рис, якого мак ніколи в житті не куштував, сам міг би бути вечерею. Макові стало дуже незручно – коли він звичкою схилив голову для молитви та одразу згадав, де перебуває. Підвів очі і побачив, що всі усміхаються. Байдужим, наскільки міг, тоном сказав. Хех, хех, «Дякую вам усім. Можна трохи рису?» «Звичайно, ми куштували б зараз неймовірний японський соус, якби хтось із жирними руками...» «Тато кивнула на Ісуса» не вирішив перевірити, чи стрибатиме він у мисці. «Та ну тебе!» – відгукнувся Ісус, жартівливо захищаючись. «Руки виявилися слизькими. Що я міг вдіяти?» Тато підморгнула маку, передаючи йому рис. «Тут справді ніхто не допоможе!» Усі засміялися. Розмова була звичайною. Мака розпитували про дітей. Окрім Місі, про їхні успіхи є невдачі. Коли він сказав, що хвилюється за Кейт, усі троє стурбовано закивали, проте жодної поради так і не пролунало. Він також відповів на кілька запитань про своїх друзів. Сараю здавалося найбільше цікавець Нен, зрештою Мак. Ризикнув запитати те, чим наразі переймався найбільше – я розповідаю вам усе про своїх дітей, нендзів, але ви і так маєте це знати. Таке враження, що ви чуєте про це вперше. Сараю, нахилилася над столом і взяла його руку. Макенсі, пам'ятаєш нашу попередню розмову про обмеження? Нашу розмову? Мак подивився на тата яка кивнула із розумінням. «Не можна розказати щось одному з нас і одночасно не розповісти решті», усміхнено мовила Сараю. Пам'ятаєш, що рішення залишатися на землі – це вибір, який має на меті сприяти стосункам і поважати їх. Ти граєш із дітьми або розфарбовуєш малюнок не для того, щоб показати свою перевагу. Радше ти робиш вибір на користь власного обмеження, аби тільки розвивати стосунки. Ти навіть готовий поступитися у змаганнях, щоб виявити любов. Головне тут не перемога чи поразка, а любов і повага. Тому, коли я розповідав вам про дітей, ми обмежили себе з поваги до тебе. «Ми не використовували знання про твоїх дітей. Ми слухали так, наче вперше чули про них, що принесло нам справжню насолоду». «Е, «Мені це подобається», – промовив Мак і відкинувся на спинку стільця. Сараю стиснуло його руку. «Мені теж. Справжні стосунки ніколи не будуються на владі. А найкращий спосіб позбутися бажання володарювати — вибір на користь самообмеження, тобто служіння іншим. Люди часто так роблять: доглядають немічних і хворих, піклуються про бідних, проявляють любов до старих і молодих, сумлінно служать своєму начальству, а також допомагають тим, чий розум десь блукає. «Добре сказано, Сараю!» – похвалила тато, її обличчя сяйло гордістю. «Я помию посуд пізніше, а зараз присвятимо час молитві». Мак ледь приховав усмішку від самої думки, що в Бога є час молитви. Одразу сплили в пам'яті спогади з дитинства про сімейне спілкування з Богом. Не завжди приємне, здебільшого це був нудний час» коли слід було давати правильні відповіді або інакше кажучи, давати відомі відповіді на давно відомі запитання, намагаючись не заснути впродовж занадто тривалих молитов батька. А коли той пиячеве? Сімейні молитви перетворювалися на жахливе мінне поле, де неправильна відповідь або необережний погляд могли спричинити справжній вибух. Мак уже був готовий, що Ісус дістане велику, стару Біблію короля Якова. Натомість той потягнувся над столом і взяв руки тата в свої так, щоб шрами на зап'ястках було добре видно. Мак сидів, прикутий до місця, спостерігаючи, як Ісус цілував татові руки, потім, дивлячись їй у вічі, сказав, «Тату, мені сподобався твій сьогоднішній вчинок» коли ти виявила готовність взяти біль мака на себе, але дала йому можливість самому обрати найприятніший час. Ти звеличила його, ти звеличила мене. Слухати, як ти шепочеш слова в і любові йому в серце, справжня насолота, яке то щастя бути твоїм сином. Маку здалося, що він тут зайвий, але ніхто на це не зважав. Він все одно не знав, куди подітися. Перебувати в присутності любові, яке нівелює всі внутрішні заборони, було чудово. Хоча він не розумів повністю, що відчуває насправді, що він бачив. Щось надзвичайно просте, тепле, особисте, щире, святе. Святість для мака завжди була холодним і далеким поняттям, але не цього разу. Побоюючись, що будь-яка ініціатива може порушити настрій моменту, він сам стулив очі та склав руки перед собою. Нарешті, після деякої паузи, почув, як Ісус, відсунувши стільця, ніжно сказав: Сараю, ти миш, я витираю. Мак розплющив очі тоді, коли вони вдвох, усміхаючись одне одному, вже збирали тарілки й несли їх. На кухню. Кілька хвилин він просидів на місці, не знаючи, що робити. Тато кудись подіялся, решта займалися посудом. Тож рішення народилося спонтанно. Мак узяв столове срібло, склянки, і теж пішов на кухню. Тільки-но він виклав усе перед сараю, Ісус кинув йому рушника, і вони обидва заходилися витирати вимитий посуд. В сараю почала наспівувати мелодію, яку Мак чув раніше від тата, а Ісус і Він просто слухали, не припиняючи роботи. Кілька разів ця мелодія, здається, гельська, зачепила потаємні струни його душі, в ній чітко чулися звуки волинок. Було дуже складно стримувати свої емоції. Мелодія повністю його захопила. Коли б він міг слухати її вічно, то із з задоволенням витирав би посуд до кінця життя. Десь за десять хвилин вони завершили. Ісус поцілував сараю в щоку, і та зникла в кімнаті. Тоді він повернувся до мака і усміхнувся. «Ходімо на причал, дивитися на зорі». «А як щодо інших?» – запитав мак. «Я тут», – відповів Ісус. «Я завжди тут». Мак – Кивнув. Хоча Божу присутність було непросто зрозуміти, вона, здається, поступово входила повз розум прямісінько в душу. Він особливо їм не прочався. «Ходімо», – закликав Ісус, перериваючи думки мака. «Я знаю, тобі подобається дивитися на зорі». «Хочеш?» – його голос звучав по-дитячому, сповнений очікування, їм нетерплячки напевно, так», – відповів Мак, згадуючи, що востаннє дивився на зорі під час того нещасливого походу з дітьми. Можливо, саме зараз час ризикнути знову. Він вийшов за Ісусом через задні двері. У присмарках Мак зміг роздивитися скелястий берег озера, не в заростях, яким він його пам'ятав, а чудово доглянутий і мальовничий. Струмок неподалік, здавалося, щось наспівував. Футів за п'ятдесят був причал. Да ледь-ледь виднілися три каноя, Прив'язані на рівні відстані одне від одного. Швидко сутеніло, сюрчали цвіркунці І стрикотіли жаби. Усе навколо ставало майже непроглядним. Ісус узяв мака за руку і повів уздовж стежки поки його очі звикали до темряви, а сам споглядав красу зірок, які вже чітко проступили на нічному, безмісячному небі. Вони пройшли три чверті милі, а потім лягли на спини та стали дивитися вгору. Завдяки вигідному положенню над рівнем моря, в місці, де вони перебували, небо здавалося ближчим. Мак по-справжньому насолоджувався, милуючись Такою кількістю зірок. Ісус запропонував на кілька хвилин заплющити очі, поки останнє світло поглине нічна темрява. Мак погодився, а коли нарешті розплющив їх, видовище було таке вражаюче, що від нього кілька секунд паморочилася голова. Було таке відчуття, що він провалюється в космічний простір, а зорі мчать до нього, прагнучи обійняти. Він простягнув руки, уявляючи, як один за одним зриваю ці діаманти з оксамитового небосхилу. — Оце краса! — прошепотів мак. — Неймовірно! — відгукнувся Ісус. — Мені вона ніколи не набридає. — Попри те, що ти сам її створив, я створив це, будучи словом, ще до того, як слово стало плоттю. Хоча я і створив цю красу, зараз я дивлюся на неї очима людини. Можу визнати, що вона не може не вражати. Справді, Мак не знав, як описати свої відчуття. Вони й далі лежали в цілковитій тиші, побожно споглядаючи дивовижну небесну виставу. У серці Мак був впевнений у святості того, що бачив, Час від часу на тлі чорного небосхилу зірки залишали короткий слід, змушуючи одного чи другого вигукувати. Ти це бачив? Яка краса. Після тривалого мовчання Мак промовив, мені добре з тобою. Не знаю чому, але ти чомусь відрізняєшся від інших двох. Що ти маєш на увазі? долинув із лагідний голос. «Ну, мак замовк, обдумуючи відповідь, ти е, здаєшся більш справжнім, більш досяжним. Не знаю навіть, що й сказати. Він силкувався, добрати правильних слів, а Ісус лежав мовчки та слухав. «Е, таке враження, що я знав тебе завжди. Тато, наприклад, зовсім не схоже на те, яким я уявляв Бога, а сараю, здається... Взагалі з іншого світу. Ісус усміхнувся. У нас із тобою багато спільного, бо, по-перше, я людина. Усе одно не розумію. Я найкоротший шлях, яким люди можуть дістатися тата чи сараю. Бачити мене означає бачити їх. Любов, яку ти відчуваєш у мені, Нічим не відрізняється від любові, яку вони виявляють до тебе. Повір мені, тато і сараю такі ж реальні, як і я, хоча, як ти зауважив, вони зовсім інші. А як щодо сараю? Вона святий дух. Так, вона являє творчість, дію, подих життя і багатої іншого. Вона мій дух. Її, Справді звати Сараю, це просто ім'я з людської мови. Означає воно вітер, ніщо інше, як звичайний вітер. Їй воно подобається. А, пробурчав Мак, але в ній самій немає нічого звичайного. Це правда? відповів Ісус. А ім'я, яке згадала тато, Ело, е, Ел... Елозія шанобливо долинуло з Це надзвичайне ім'я. Ел означає Бог Творець, а Озія буття або те, що є справжнім. Отже це ім'я загалом означає Бог Творець, який справді існує. Також чудове ім'я. Якусь хвилину, поки мак міркував над почутим, панувала тиша. Де тоді опинилися ми? У мака було відчуття, ніби ставить це запитання від імені всього людства. «Там, де й повинні бути, в епіцентрі нашої любові є сподівання». Знову запонувала тиша. А тоді несподівано пролунало. «Сподіваюся, цього мені цілком вистачить». Ісус усміхнувся. «Радий це чути». Вони обидва вибухнули сміхом. Деякий час мовчали. Тиша спала на місцину, наче ковдра, і все, що мак міг чути, плескіть хвилю берег. Саме Мак знову порушив мовчання. Ісусе, слухай, Макензі, одна річ у тобі мене чомусь здивувала. Справді, що саме? Я очікував що для людей ти будеш більш, більш вражаючим. Ісус усміхнувся. Вражаючим? Для людей ти маєш на увазі гарним. Я хотів сказати це іншими словами, але в цілому так. Я чомусь думав, що ти повинен бути ідеальним чоловіком спортивної статури і привабливої зовнішності. «Це стосується мого носа». Мак не знав, що відповісти. Тоді Ісус, сміючись, сказав, «Ти ж пам'ятаєш, що я єврей? У мого дідуся по матері був величезний ніс. Насправді, всі чоловіки в нашій родині по матері мали великі носи. Я думав, що в тебе буде привабливіша зовнішність. За чиїми стандартами? До речі, коли ти по-справжньому мене пізнаєш, тобі буде взагалі байдуже до мого вигляду. Ці слова, хоча й мовлені доброзичливо, вразили до глибини душі. Вразили, але чим саме. За кілька секунд Мак усвідомив, що він, мабуть, насправді не знав Ісуса таким, яким Він є. Можливо, те, що Він знав, було іконою, ідеалом, образом, за допомогою якого Мак намагався зрозуміти смисл духовності, але ж ніяк нереальною людиною. «Що це означає?» – запитав він. «Ти сказав, що якби я пізнав тебе по-справжньому, то мені було би цілком байдуже до твого вигляду усе дуже просто. Існування завжди виходить...» за межі зовнішності, того, що тобі лише видається. Щойно ти починаєш розуміти істоту, незважаючи на її привабливе чи навпаки. Непривабливе за твоїми стандартами обличчя. Зовнішність відходить на другий план, а потім і взагалі зникає. Ось чому Елозія – таке чудове ім'я, Бог, який є основою всього сущого перебуваючи всередині і зовні, а також пронизуючи все до врешті-решт проявляється як реальність, а зовнішнє, яке затуляє цю реальність, втрачає значення. Поки Мак обмірковував слова, сказані Ісусом, панувала тиша. За кілька хвилин він ризикнув поставити ще одне запитання. «Ти також сказав, що я насправді тебе не знаю». Гадаю, було б значно простіше пізнати тебе, якби ми завжди могли так спілкуватися. Знаєш, ситуація, в якій ти перебуваєш, особлива. Ти справді опинився в пастці болю, якого ми прагнемо допомогти тобі позбутися. Тільки не думай, що наші стосунки менш реальні тому, що я невидимий. Вони просто інакші. Від чого стають... Ще реальнішими. Як таке може бути? Від самого початку у мене була єдина мета. Щоб я перебував у тобі, а ти в мені. Зачекай, зачекай хвилину. Як таке може бути, якщо ти досі повністю людина? Як ти можеш перебувати в мені? Незбагненно, так? А це... Татове диво – це сила сараю мого духа, духа Божого, який відновив давно втрачений союз. Щодо мене, то це не моє повсякденне рішення – жити як повноцінна людина. Я повністю Бог, але й повністю людина. Я ж кажу – це татове диво. Мак лежав у нічній темряві і уважно слухав – ти ж говориш зараз про справжнє перебування в людині, а не про якусь тимчасову абстрактну річ. Звичайно, відповів Ісус упевнено, заради цього все є існує. Створені з матерії люди одного дня зможуть сповнитися духовним життям, моїм життям, що, відповідно, неможливо здійснити без динамічної й активної єдності. Неймовірно, тихо вигукнув Мак. Нічого не розумію. Мені треба подумати, і цілком можливо, що в мене з'являться нові запитання. У тебе є ціле життя, щоб одержати на них відповіді, засміявся Ісус. Але досить про це, милуємося краще зоряним небом. Мак лежав нерухомо в цілковитій тиші дозволивши безмежному простору й розсіяному світлу увійти в нього своєю а відчуттям розчинитися серед зірок. Він думав, що все відбувається заради нього, заради всіх людей. Здавалося, минуло чимало часу, коли Ісус знову порушив мовчання. Мені ніколи не набридає дивитися на зорі. На це диво або марнотратство творіння, як назвав його один наш брат. Таке елегантне, сповнене прагнення краси, просто тепер. Знаєш, відгукнувся мак, вражений неймовірністю ситуації тим, де і з ким він перебував. Інколи ти говориш так, «Е, я маю на увазі, що я лежу поруч із всемугоднім Богом, а ти говориш так, наче людина припустив Ісус. Тільки хе, не дуже вродлива. І він засміявся, спочатку неголосно, стримуючи себе. Потім, після кількох пирхень, сміх буквально вирвався з нього. Сміх виявився заразливим, і Макві чув, що його теж захопило веселощами, які виривалися назовні з глибини його єства. Він уже давно так не сміявся, Ісус підсунувся ближче до нього і обійняв. Сам не в змозі зупинитися. У цей момент мак відчув себе чистішим, живішим і здоровішим відтоді. Він і сам не пам'ятав відколи. Поступово вони заспокоїлися, і знову запанувала тиша. Здавалося, навіть жаби припинили кумкати. Мак уже відчував докори сумління через те, що дозволив собі сміятися. Його знову почав поглинати великий сум. Ісуса, прошепотів він пригнічено, я почуваюся таким покинутим. Ісус стиснув руку мака і не відпускав. Знаю маку, але це не так. Я з тобою. Мені прикро, що ти так почуваєшся. Проте послухай мене уважно. Ти непокинутий. Сподіваюся, що так, сказав мак. Слова нового друга дещо послабили внутрішню напругу. Ну, що, ходімо? Запропонував Ісус, підводячись. Завтра на тебе чекає великий день. Уже пора спати. Він поклав руку макові на плече, і вони пішли до хижі. Раптом мак відчув, смертельно втому. День виявився таким довгим. Можливо, вранці він прокинеться вдома, у своєму ліжку. У глибині душі він сподівався, що цього не станеться. Сніданок переможців Зростання передбачає зміни, а з ними ризик переходу від відомого до невідомого. Автор невідомий. Діставшись приділеної йому кімнати, Мак виявив, що дещо з одягу, який він залишив у машині, лежало акуратним стосом на тумбоці, а дещо висіло у прочиненій шафі. На свій подив на нічному столику він також побачив гедонівську біблію. Мак навстіж відчинив вікно, впустивши свіже нічне повітря, чого Нен ніколи не дозволяла робити вдома через страх перед усім, що повзає, зокрема павуками. Затишно влаштувавшись під важкою ковдрою, наче дитина, Макс промігся прочитати лише кілька рядків із Біблії, і книга якось сама вислизнула з рук. Світло також зникло, а потім хтось поцілував його в щоку, і він Легко відірвавшись від землі, полетів у вісні. Люди, які ніколи не літали у вісні, можливо, вважають балачки про це безглуздими, але глибоко в серці вони, напевно, таки заздрять тим, хто розповідає про свій досвід. Мак не літав у вісні вже багато років, мабуть, відтоді, відколи з'явився великий сум. Але тієї ночі він високо ширяв у зоряному небі. Повітря було прозорим і приємним, хоча й прохолодним. Він мчав над озерами і річками, перетинаючи океанські узбережжя і безліч островів, навколо яких виднілися рифи. Дивна річ. Мак уже давно навчився літати в своїх снах. Він підносився над землею без жодної підтримки, сам собою, без допомоги крил чи будь-якого літального апарату. Спочатку через страх, або, якщо точніше, небезпеку падіння. Йому вдавалося пролетіти лише кілька дюймів. Польоти на фут чи два, а згодом і більше, надали впевненості. Цьому сприяло і відкриття, що падіння більше схоже на повільне підскакування, взагалі не болюче. Часом траплялося, що він досягав хмар, літав на великій відстані й м'яко приземлявся. Мак летів небом над верхівками гір, кришталево-прозорими береговими лініями, насолоджуючись польотом. Коли щось несподівано схопило його за ногу, і смикнуло донизу. За лічені секунди його скинули з неба і грубо жбурнули у дорожню багнюку. Землю струснув грім, а дощ миттєво намочив його до нитки. І у спалаху блискавки знову з'явилося воно обличию його доньки, яка беззвучно вигукнула: "Тато", а потім обернулася, щоб зникнути в темряві. Її червоний сарафан було видно ще кілька хвилин, а потім і він зник. Мак, що сильно намагався звільнитися, але ще більше загрузав у багнюці. Саме тоді, коли його затягувало вже з головою, він прокинувся, важко дихаючи. Оскільки серце не припиняло гупити, а розум ще не позбувся образів уявного жахіття, мак не одразу усвідомив, що це був лише сон. Навіть коли таке усвідомлення з'явилося, збудження залишилося. Сон нагадав про великий сум. І ще не вставши з ліжка, мак змушений був боротися, торуючи собі шлях крізь бічей, який останнім часом поглинав його живцем – у світанковій мряці, яка вже заглядала у вікна, він, скривившись, оглянув кімнату. Це була не його спальня. Усе здавалося чужим. Де він? Думай, маку, думай. Тоді згадав, що він у хижі з трьома цікавими людьми, які вдають із себе Бога. Цього не може бути. Пробурчав мак, висунувши ноги з-під ковдри сівши на край ліжки і охопивши руками голову. Він згадав вчорашній день, не відкидаючи думку, що потрохи воля. Мак ніколи не був емоційно вразливим. Проте цього разу тато, хай би ким вона була, змусило його понервувати, а про сараю годі й думати. Мак визнав, що Ісус йому справді подобається, але з усіх трьох він був найменше схожий на Бога. Мак глибоко і важко зітхнув, якщо тут справді є Бог, то чому він не позбавив його нічних жахів? Вирішив, що бездіяльність і здогадки не допоможуть, прийшов до ванної кімнати, де, на превеликий подив, побачив усе необхідне для душу. Не поспішаючи, він сповна насолодився теплою водою, похолився, потім повернувся до кімнати, щоб одягтися. Пронизливий і спокусливий кавовий аромат. Привернув увагу. Чашка чекала на нього на столику, біля дверей. Сьорбнувши, він підняв жалюзі і став милуватися озером, яке було видно з вікна спальні. Напередодні ж кинув на нього лише побіжний погляд. Поверхня озера була гладенька, рівна, наче скло. Коли не зважати на випадкові сплески після стрибків форелі яка, добре поснідавши, залишала коло крихітних хвиль, що розходилися по глибокій блакиці, аж поки повністю танули у водному просторі. Другий берег був приблизно за півмилі. Усюди виблискувала роса, мов діамантові сльозинки ранку, що відзеркалювали любов сонця. Уздовж причалу на певній відстані одне від одного були прив'язані три каноя. Мак зразу відкинув думку про подорож озером. Каное більше не дарувало радість, навпаки, викликало надто багато неприємних спогадів. Причал нагадав про минулий вечір, чи справді він лежав там із творцем усього всесвіту. Мак похитав головою геть чисто спантеличений. Що тут відбувалося? Ким були ці люди, що хотіли від нього. Хоч би там як у нього не було бажання покласти всьому край. Роздумом завадив змішаний з чимось незрозумілим запах яєчні з беконом. Мак вирішив, що час вийти до інших і привітатися. Коли він зайшов до вітальні, то почув знайому мелодію Брюса Кокберна, що лунала з кухні. Чорношкіра жінка співала ледь не фальцетом, «Дай мені горіти, любове, від якої згорає сонце!» На порозі з'явилася тато, тримаючи в руках тарілки з млинцями, смаженою картоплею, й чимось схожим на овочі. На ній було довге домашнє вбрання, на перший погляд африканське, яке доповнювало барвиста пов'язка на голові. На обличчі сяяла чи навіть цвіла усмішка. «Знаєш?» – вигукнула вона – я люблю дитячі пісні. Мені особливо подобається брюс. Вона подивилася на мака, який уже встиг сісти за стіл. Мак кивнув, його апетит розгорявся. Так, вона правила далі. Я знаю, що тобі він теж подобається. Мак усміхнувся. Це правда? Кокберн був улюбленим співаком їхньої сім'ї. Насамперед його, потім його інен і, зрештою, дітей, кожного по-своєму. «Ну, то що, любий?» – запитала тато, не припиняючи поратися. «Що снилося?» «Знаєш, сни інколи мають важливе значення. Це непоганий спосіб відкрити вікно і випустити назовні задушливе повітря». Мак знав, що ті слова були запрошенням відчинити двері до кімнати його страхіва. Проте наразі він не був готовий впустити її туди. «Спалося добре, дякую», – відповів він і швидко змінив тему розмови. «Він і ваш улюблений співак. Я маю на увазі Брюса». Тато зупинилося і подивилася на нього. «Макензі, у мене немає улюбленців. Мені він просто подобається». «Здається, «Вам подобається чимало людей?» – зауважив Мак. «А чи є хтось, хто особливо не подобається?» Вона підняла руку, закутила очі догори, наче пригадуючи кожну коли-небудь створену істоту. «Ні, не вдалося згадати жодної такої людини. Гадаю, це моя сутність». Мака це зацікавило. «І що? Ніколи ні на кого...» Не сердитесь? О, такої. Хіба ж батьки ніколи не сердяться на своїх дітей? Мої діти багато коять такого, за що на них не можна не розсердитися. Мені зовсім не до вподоби вибір, який вони часто роблять. Але гнів, особливо для мене, все одно є вираженням любові. Я люблю тих, на кого гнівуюсь не менше, ніж тих, на кого не гнівуюсь. Але мак затнувся, як щодо Божого гніву. Мені здається, що той, хто вдає себе всемогутнього Бога, мусить бути значно лютіший. Лютіший за мене? Мабуть, принаймні мені так здається. Чи не сприяли ви вбивству багатьох людей, як ми це бачимо в Біблії? Ви просто не відповідаєте вимогам. Я розумію, як це повинно було тебе дезорієнтувати, Мако. Але якщо хтось із себе когось вдає, так це ти. Я є, ким є, і не намагаюся відповідати якимось вимогам. Але ви закликаєте мене повірити, що ви Бог, а я просто не бачу. Мак не знав, як закінчити речення, тому вирішив поступитися. Я не прошу тебе в щось вірити, однак можу запевнити, тобі буде значно простіше прожити цей день, якщо ти приймеш усе таким, яким воно є, замість того, щоб керуватися своєю упередженою думкою. І якщо ви Бог, хіба ви не виливаєте на землю чашу свого гніву і не відправляєте людей до вогняного озера, мак відчув як усередині знову закипає гніву, породжуючи нові запитання. Хоча він був злий на себе за нестачу самоконтролю, усе ж таки запитав. Якщо відверто, хіба вам не подобається карати тих, хто вас розчаровує? Після цих слів тато залишила свої приготування і повернулася до Мака. Він міг бачити глибокий сум в її очах. «Маккензі... Я не та, за кого ти мене маєш. Мені не потрібно карати людей за їхні гріхи. Гріх – це вже покарання, яке поглинає зсередини. Карати – не моя мета. Навпаки, я радію, коли маю можливість загоїти гріховні рани. Не розумію. Саме так. Не розумієш. Мовила вона із сумною усмішкою на обличчі. Ми ще не завершили. Саме в цей момент через задні двері вийшов Ісус і сараю. Вони сміялися, повністю захоплені власною розмовою. На Ісусові був той самий одяг, що й напередодні. Джинси, легенька сорочка блакитного кольору із кумірцем на кудзиках, яка неабияк підкреслювала його карі очі. Сараю навпаки була одягнена в щось таке вишукане й мережане, що її вбрання розліталося від найлегшого вітерцю або навіть вимовленого слова. Від кожного руху візерунки усіх кольорів веселки виблискували та змінювали свою форму. Маку стало цікаво, чи вона взагалі коли-небудь зупиняється, у чому, власне кажучи, він дуже сумнівався. Тато нахилився, щоб зазирнути макові в очі. «Ти ставиш дуже важливі запитання. Обіцяю, що ми їх розглянемо. А зараз насолоджуйся сніданком». Мак кивнув, трохи збентежений, і подивився на стіл. Зрештою він відчував голод, а їжі було вдосталь. «Дякую за сніданок», сказав він татові, «поки Ісус із сараю» Займали свої місця. «Що?» – вигукнула тато із удаваним жахом у голосі. «Ти навіть не схилиш голову і не заплющиш очі?» Вона попростувала на кухню, не припиняючи буркотіти. «Ай-яй-яй-яй! Куди котиться світ?» Потім махнула йому рукою через плече. «На здоров'я, любий!» За якусь мить тато повернулася ще з однією стравою – що надзвичайно апетитно пахла. Вони передавали їжу одне одному. Мак був приголомшений тим, як тато долучилося до розмови, яку вели Ісус і Сараю. Ішлося про примирення членів сім'ї, які живуть окремо, але не це вразило Мака. Дивовижною була манера їх спілкування. Він ніколи не бачив, щоб троє людей ділилися своїми думками у такій простоті. Здавалося, кожен переймається іншими більше, ніж собою. А що ти скажеш, Маку? запитав Ісус, подавши йому знак рукою. Не маю жодного уявлення, про що ви говорите, відповів Мак, буквально запихаючись смачною городиною. Але мені подобається те, як ви це робите. Прррррр вигукнула тато, повернувшись із кухні з іншою стравою. Не поспішай з овочами, бо не знатимеш, де подіти енергію. Добре, спробую запам'ятати, відповів мак, приймаючи їжу з її рук. Тоді, повернувшись до Ісуса, додав. Мені подобається, як ви ставитеся одне до одного. Я зовсім не цього очікував від Бога. Що ти маєш на увазі? Я знаю, що Бог один, один у трьох особах, але ви так люб'язно спілкуєтесь, хіба один із вас найголовніший за інших? Троє співрозмовників перезирнулися так, наче ніколи не чули такого запитання. «Е, я маю на увазі, поспішив пояснити Мак, що завжди був схильний думати, наче батько віддає накази, а Ісус підкоряється, виконуючи їх. Не впевнений, яку роль тут відіграє Святий Дух. Він, тобто вона, добираючи слів, мак намагався не дивитися на сараю. Зрештою, дух завжди здавався схожим на вільний дух, припустила тато. Е, Точно, вільний дух, який все одно підкоряється батькові. Я зрозуміло висловився. Ісус глянув на тата, докладаючи зусиль, аби залишатися серйозним чи принаймні, справляти таке враження. Ти розумієш це, Авво? Якщо відверто, я не маю жодного уявлення, про що говорить ця людина. Тато зморщила обличчя так, ніби була максимально зосереджена. Ні, я намагалася зрозуміти, що тут до чого, проте остаточно заплуталася. А, ви чудово знаєте, про що я розчаровано Мовив мак, я запитую, хто з вас головний? Невже ніхто з вас не керує? Керує? Це звучить жахливо, вигукнув Ісус. Як мінімум, до чогось зобов'язує, додала тато, і вони засміялися. Тоді тато повернулося та проспівала. Хай ланцюги будуть золоті, вони все одно залишаться ланцюгами. «Не звертай на них уваги», – втрутилося Сараю, простягнувши Маку руку допомоги, щоб його заспокоїти. «Вони тебе просто розігрують. Насправді, це питання нас теж дуже цікавить». Мак кивнув, збентежений тим, що йому знов увірвався терпець. «Макензі, поняття абсолютної влади для нас чуже, оскільки нам притаманний лише союз?» Ми перебуваємо в колі взаємин, а не в ланцюгу керування або великому ланцюгу буття, як це називали твої прабатьки. Те, що ти бачиш, це стосунки поза будь-яким проявом влади. Нам не потрібна влада одне над одним, бо ми завжди прагнемо найкращого. Владна ієрархія серед нас не має жодного сенсу. Насправді, це проблема для вас, а не для нас. Невже? Люди такі зіпсовані, що ти навіть не здатен уявити, як вони можуть жити чи працювати, щоб ними не керували. Але кожна людська установа чи інститут, які спадають мені на думку, від політики до бізнесу, навіть шлюб, орієнтується на такий спосіб мислення, це ж складова нашого соціального устрою зауважив мак. «Яка марнота, – мовило тато, забираючи пусту тарілку на кухню. Це одна з причин, чому вам так складно встановити справжні стосунки, – додав Ісус. Як тільки у вас з'являється ієрархія, вам стають потрібні правила, щоб її захищати і підтримувати. Згодом вам стають у пригоді закон і виконавча влада, після чого ваш устрій перетворюється на систему керування є виконання наказів, яка знищує взаємини замість того, щоб їх плекати. Ви рідко спостерігаєте чи берете участь у відносинах, незаснованих силі. Будь-яка ієрархія нав'язує правила і закони, через які ви проходите, оминаючи призначені для вас стосунки. Що ж, Саркастично мовив мак, відкинувшись на спинку стільця. «Здається, ви чудово до цього пристосувалися. Сараю не забарилися з відповіддю. Тільки не плутий пристосування з намірами, а спокусу з, з реальністю. Тоді...» «До речі, можна ще трохи овочів? Отже, виявляється, що нас спокушає сама ідея влади». У певному розумінні це так, відповіла тато, простягаючи Макові тарілку з городиною, але не випускаючи її з рук, поки він двічі не смикнув її на себе. Я піклуюсь лише про тебе, синку, сараю, вела далі. Коли ви надали перевагу незалежності перед справжніми стосунками та стали небезпечними одне для одного, хто став об'єктом маніпулювання? або засобом здобуття щастя для інших? Влада, як ви зазвичай її розумієте, це виправдання для сильних, які змушують інших виконувати свої забаганки. Хіба вона не допомагає уникнути взаємних образ і безкінечної боротьби одне з одним? Часом допомагає, але в егоїстичному світі влада здебільшого завдає непоправної шкоди. А ви не користуєтесь владними повноваженнями, щоб зупинити зло. Ми поважаємо ваш вибір, діючи в межах ваших систем навіть тоді, коли прагнемо звільнити вас від них, відповіла тато. Людство пішло не тим шляхом, який ми передбачили. У вашому світі цінність особистості постійно протиставляється виживанню системи, Політичної, економічної, соціальної, релігійної, будь-якої системи взагалі. Спочатку одну людину, тоді кілька, а згодом у багатьох приносять в жертву заради існування цілої системи. Так чи інакше, це лежить в основі будь-якої боротьби за владу, будь-якого упередженого ставлення, війни чи зіпсованих стосунків. Бажання влади і незалежності стало настільки поширеним, що вже вважається нормальним. Хіба не так? Це людська парадигма, сказала тато, повернувшись із черговою порцією їжі. Це те саме, що вода для риби, яка поглинає настільки, що залишається непомітною і не викликає запитань. Це як матриця. Зла схема, в якій ви безнадійно загрузли, хоча й не усвідомлюєте цього. Ісус також втрутився в розмову. Ви, славний вінець творіння за нашим образом і подобою, необтяжені впливом згори, і вільні мати взаємини з нами її одне із одним. Якби ви навчилися поважати бажання інших так само, як свої, не було б жодної потреби в ієрархії. Мак відкинувся на спинку стільця, вражений під текстом того, про що він почув. Іншими словами, ви хочете сказати, що кожного разу, коли люди захищають себе за допомогою сили, то міркують категоріями матриці, а не керуються нашою волею, завершив Ісус. Ось, втрутилася сараю, ми, зробивши повне коло, повернулися до одного з моїх первинних тверджень. Ви, люди, такі зіпсовані, що не здатні зрозуміти інші стосунки, окрім ієрархічних. Ви вважаєте, що всередині Бога такі самі взаємини, що й поміж вами. Але це не так. Як ми можемо це змінити? Тоді інші будуть нас використовувати. цілком імовірно. Проте ми не пропонуємо тобі робити це заради інших, Маку. Роби це заради нас. Це єдиний спосіб розпочати. Ми тебе точно не будемо використовувати. Маку, сказала тато з притиском, що змусило його уважно слухати. Ми хочемо поділитися з тобою радістю, свободою, любов'ю і світлом, що існують всередині нас». Ми створили вас, людей, щоб ви мали з нами спілкування віч на віч і ввійшли до нашого кола любові. Хай би, яким незрозумілим тобі це здавалося, усе відбувається відповідно до певної мети, без примусу чи насильства. Як ви таке можете казати, коли в світі стільки болю, війни катастроф, коли гинуть тисячі? Мак, Говорив уже майже пошепки, Який сенс у смерті маленької дівчинки від рук збочинця? Нарешті вирвалося питання, що майже пропалило в серці дірку. Можливо, ви не спричинили цього вбивства, але точно не запобігли йому. Макензі, ніжно відповіла тато, яку, схоже, ані трохи не образило, висловлене. Звинувачення. Існує безліч причин, з яких ми допускаємо біль, образи і страждання, а не викорінюємо їх. Проте зрозуміти ці причини можливо лише тоді, коли вислухати історію кожного. Я – не зло. Це ви дозволяєте болю, стражданням, страху і зверхності війти до стосунків між вами. Однак ваш вибір не затьмарює моїх намірів щодо вас, тому я використовую кожен зроблений вами вибір для досягнення абсолютного добра.